Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadian laula an ama raqna bil khairati wa qti sya bi syaadati wa anil maasi wal munkarati nahana asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbihi wa sallim amma ba'd fa ya ibadallah itaqullah aqd quti wa la tamutunna antum muslimun bapak ibu saudara-saudara karohimakumullah -saudara, yang mulia panitia masjid raya kota pekan atau Takmir Masjid, Dewan Kemakmuran Masjid, para Halim, para Ulama, Imam Ruwatip, dan yang saya cintai saya banggakan ma'asyiral Muslimin wal Muslimat Rahimahumullah. Puja dan puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena oleh limpahan ikmat dan rindahnya jualah Sehingga Ibu bapa, Saudara saudara-saudaraku dan saya Masih dalam kondisi keadaan Hidup dan bernapas Salawat dan taslim Tak kentinya kita haturkan keharibaan Nabi Allah Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 365 hari 1 tahun atau 12 bulan Perjalanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 bulan yang telah diharamkan oleh Allah Bulan yang pertama adalah bulan Muharram Alhamdulillahilazimu haroma awarosinin Wajallaha shahrun mubarakan liqaumil mu'minin Bulan yang penuh berkah bagi orang beriman Agar kita tidak mengikuti tasrik musrik Seperti yang sudah lewat Yakni tahun baru Makanya ada muharam Diharamkan oleh Allah Bulan yang kedua Yang diharamkan oleh Allah adalah bulan rojab Sebentar lagi kita akan memasukinya bulan tauhid atau bulan yang tidak boleh terjadi pertumpahan darah bulan yang tidak boleh di dalamnya terjadi permusuhan rojak dan dikenal dengan peristiwa sidratul muntah bulan yang ketiga ialah bulan ramadan bulan yang keempat adalah bulan dzulqaidah dari keempat bulan ini di dalam perjalanan umat nabi sallallahu alaihi wasallam kita sedang memasuki bulan Jumadil Ula, sebentar lagi Jumadil Akhir, Jumadil Akhir ya sekarang. Jumadil Akhir ya. Sebentar Rajab, Rajaban. Dari setiap bulan-bulan ini ada peringatan-peringatan yang dilakukan oleh umat Islam atau hari besar Islam. Kebetulan posisi kita pada saat ini hanyalah tablik Akbar. Bukan hari besar Islam kalau dikatakan tadi saya datang ke sini ah, kalau saya tidak jadi datang berarti tidak jadi, kan begitu? tidak ada yang kebetulan pertemuan kita pada saat ini atau kapan nantinya itu adalah ketetapan Allah kenapa? kerana pertemuan-pertemuan semacam ini penting bagi umat Nabi di tengah rusaknya umat Nabi SAW Islam sekarang ini kan lagi dikepung dikepung oleh siapa? dikepung oleh orang-orang munafik orang kafir enggak, orang kafir enggak berani sama Islam Islam sekarang ini dikepung oleh orang orang munafik, yang dari mana orang megawati orang Islam betul kan Suriapalolo Jokowi, ngaku Islam tu enggak berani kalau yang lain bicara begini, cuma satu di Indonesia, Yahya Waloni enggak berani Bahkan saya bilang doakan supaya Jokowi itu cepat mati. Kan begitu. Oh di mana-mana begitu. Nggak perlu pakai kelompok. Satu saja yang penting menggemparkan dunia. Ngapain banyak-banyak? Demo di jalan, Allahu Akbar lempar batu. Oh polisi tentara merasa diri Islam ambil batu, lempar batu. Allahu Akbar. Islam dengan Islam berkelahi. Kapir ketawa. Haleluya. Maka penting dan untuk menjawab penjawab persoalan umat orang Islam yang paling hebat itu kan bukan orang Islam yang jago pidato bukan orang yang bersarang 30 juz di kepalanya ini ada ribuan hadis bukan umat andai bersyukur begitu mendapat nikmat dari Allah saya yang berkeliling berdakwah Itu kekalahan Diberikan saya Nikmat yang tidak terukur nilai Tidak bisa membayar itu Petunjuk Dalam kehidupan keselamatan dunia wal akhirat Ibu bapak kira-kira kalau melamar jadi pegawai Mana ibu bapak pilih melamar jadi pegawai Atau dipanggil jadi pegawai melamar atau dipanggil dipanggil nah, itulah bedanya islamnya kita saya panggil itulah bedanya islam Bapak Ibu dengan saya bedanya di situ Bapak... dipanggil mana mau masuk islam enggak percaya sama saya pulang dari masjid ca caca yang menado hanyalah <Susukkan> kafir kalau dia mau orang yang masuk Islam itu karena Allah yang panggil Allah yang kasih hidayah sadar betul lah jalan kehidupan tapi sayang seribu sayang begitu saya masuk Islam banyak sekali orang Islam yang melalaikan bahkan menjual jual akidah munafik terhadap Islam jadi kalau selama ini mindset kita ah ini kan bekas pendeta ini bekas kafir ini ah makanya banyak begini coba kalau yang datang ustaz-ustaz biasa yang ceramah-ceramah kultum paling enggak banyak begini paling cuma dua saf ini kan mantan kapir yang mau berbicara bagaimana masuk islam begitu ya bagaimana masuk islam tidak, tidak. Islam, islam. mana ada orang kapir masuk islam orang kapir itu tidak mau masuk islam apalagi saya statusnya sebagai pendeta dulunya belajar mati-matian mencari tahu bagaimana kebenaran islam itu mencela islam akhirnya sampai kepada islam karena orang-orang yang keras terhadap Islam yang dari kafir itu biasanya dekat dengan Islam. Orang yang kafir tapi dekat bergaul dengan orang Islam itu enggak bakal Islam. Pokoknya perhatikan saja. Orang, -orang yang dekat berteman bergaul <t Cosaka> tapi orang Islam nah, itu justru mudah untuk masuk Islam. Umar bin Khattab keras akan merencanakan akan membunuh Nabi beliau masuk Islam saya dan keluarga ini kan orang fikir ini masuk Islam ini hanya mungkin barangkali lima tahun lalu saya pernah ceramah di masjid raya lalu hilang Kemana ini? pasti di hati mungkin Yahya Waloni ini sudah murtad lagi begitu Sedangkan bapa ibu saja cuma dapat Islam tidak ada modal. Saya pakai modal masa Islam. Ibu bapa tukar mata Islam. Saya tinggalkan tu modal saya. Ibu bapa modalnya apa? Begitulah. Baganya bapa Islam bermaksiat, korupsi dan lain, lain sebagainya. Alhamdulillah, begitu sampai kepada Islam berdakwah keliling Indonesia, membaca realita kehidupan politik, membaca tentang kehidupan ukhuwah Islamiah. Saya kebetulan di sini ini di Pekanbaru mampir karena jadwal saya itu di Rohul dan Medan kemarin baru pulang dari Medan, kembali lagi ke Medan saya dengan Khori dari Mesir saat Anwar Sahad kemudian saya kembali lagi untuk balik ke Medan dalam rangka tablik akhbar di sana sudah rindu dengan pekan baru istirahat di sini, ceramah di sini dan malam ini saya sedikit akan berbicara bagaimana perbedaan antara manusia yang diberi petunjuk dengan manusia yang murtad dari Islam ini saya kaget melihat berita-berita yang ada di pulau Jawa sana Masya Allah tidak sedikit umat Islam yang dimurtadkan oleh Saifuddin Ibrahim ini orang satu ini orang dari Islam dan jadi yang ini bukan mu'alaf orang yang murtad Saifuddin Ibrahim sekali memurtadkan orang Islam dibayar oleh gereja sampai 100 juta saifudin itu jadi kalau ada umat islam ini yang murtad biasanya itu cuma dua persoalannya kalau bukan karena indomie ya karena otaknya tumpul ya hanya itu persoalannya tapi kalau yang masuk-masuk islam ini kan kebanyakan orang-orang yang berpikir makanya di Al-Quran begitu jelas ayati mubaynatin wa wa Taqim kata Allah turunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk supaya digandakki ke jalan yang lurus ini apa namanya terus terang saya kalau ceramah di mimbar begini kaku kayak hortba ini iya saya orangnya apa eh apa aktif ya saya kalau bicara maunya dengan tangan, kalau diam-diam begini kayak kaku, mau tertidur saya ini. Coba dilepas begitu saya, karena saya liar ini. Memang saya Ustaz liar kan? Ah, kalau buat tempat-tempat begini mesti Ustaz Ustaz terhormat ini. Jadi apa namanya? Jangan dikurung begini, lepas begitu. Ah, coba dilepas dulu. Aduh, tak, tak bisa saya begini. Ah, sendiri aja lah kaku sekali saya sampai tegang ya beginilah nah, coba dapak kursinya biar duduk sinilah ya, bapak ibu saudara-saudara saya memang tidak bisa Apa? Um, saya bukan um, kajian amalia ini saya akan bicara pengalaman kalau kajian-kajian kitab ya cocok di sini ini saya tidak bisa kaku sekali sampai berkeringat saya ya Orang yang masuk Islam, di Al-Qur'an sudah jelas. Laqad anzalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi man yashaa'u ila mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi orang yang masuk Islam itu adalah argumen mereka selalu bersumber dari Al-Qur'an. Membaca Al-Quran Melihat ayat-ayat Al-Quran Dan kemudian mereka memeluk Islam Alasannya jelas Tapi kalau orang yang murtad dari Islam Contohnya Zaidfuddin Ibrahim Ditanya kenapa kau tidak Melaksanakan perintah Islam dan murtad dari Islam Zaidfuddin berkata Saya terus terang tidak mampu solat lima waktu Haa ah. Saya orang dari Kapil yang masuk Islam. Kalau tidak solat, hati saya itu bergetar, tidak tenang. Jadi saya tidak percaya kalau saya fudin murtad dari Islam, karena alasan solat. Amal dalam Islam itu adalah solat. Abdelul, amalu, asolatu hamsuf. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu, amal tu bilahi, wabima kola Allah taala. Nabi Makola Rasulillahi beriman kepada Allah, melakukan segala perintah Allah. Beriman kepada Nabi Muhammad. Sunnah Sunnah Nabi. Jadi kadang-kala -kadang kita mengatakan Nabi Muhammad ini bawa Islam, begitu kan? Nabi Muhammad bawa Islam, Nabi Isa bawa Kristen, Nabi Musa bawa Yahudi. Ini yang ada dalam pemahaman kita. Nabi Isa katanya agamanya Kristen. Injil kitab Kristen. Jadi antara Al-Qur'an, Taurat dan Injil tidak. Sekali berjakir naik saja. Hah? Sekali lagi. Sekali berjakir naik. Tidak bisa membedakan antara Bible dan Injil. Dia masih mengatakan bahawa kitab suci Kristen itu adalah the Gospel, Injil. Tidak ada Injil. Datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kitab yang dibawa itulah namanya sekarang Al Quran. Syahrul Ramadhan Al Silah. Fihir Quran Hudali nasi Wabainati minal huda wal Walfurqon Malam pertama Ramadan Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Su'ub Ibrahim Ini sejarah turunnya kitab-kitab Samawi 700 tahun setelah kitab Nabi Ibrahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kitab yang namanya Taurat Alaihissalam bagaimana bentuk kitab Taurat Musa yang diberikan Allah di Gunung, gunung Tersinah Allah berikan kitab Taurat Musa bukan dalam bentuk buku Allah berikan kitab Taurat Musa dalam bentuk dua loh batu yang bertuliskan sepuluh perintah bagi Bani Israel jadi Taurat itu tidak dalam bentuk buku The Ten Commandments sepuluh perintah bagi Bani Israel Tidak dalam bentuk kitab Ini taurat Ketika Allah serahkan berikan taurat kepada Nabi Musa Allah katakan kepada Musa Musa Ini atau itu umat Muhammadin ah. Aku akan memberikan kepada umat Muhammad Ini atau itu umat Muhammadin Nuraini kaila ya Rohom Zulmatani. Aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Fakola Musa. Musa bertanya, Menuraini ya Robbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Fakola Allah Taala nurul Quran, wa nurul Ramadon. Di sinilah kita akan tahu bahawa agama Islam itu. Sudah dinubuahkan, sudah, sudah, belum datangnya nabi kita Muhammad, Allahu Alaih Wasallam. Semua pendeta tahu itu, semua pendeta tahu. Dan untuk masuk Islam ini, tidaklah semua pendeta yang diberi petunjuk. Ini atau itu umatah Muhammadin. Aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya Cahaya apa itu ya Tuhan ku? Manur aini, ya Rabbi Fakola Musa Bertanya Musa Nurul Quran wa nuruh Ramadan Cahaya Quran dan cahaya Ramadan Wa majul matani ya Rabbi Dua-dua Julmatul khabri wal yaumal kiamati Untuk menerangi umat Muhammad Dari dua kegelapan kubur dan hari kiamat jadi ini kalau Musa berkata difirmankan oleh Allah pada zaman Musa di Bukit Tursina, saya mau tanya umat Muhammadin itu siapa itu? Umat Muhammadin, umat yang siapa itu? Umat siapa kira-kira yang disampaikan Allah kepada Musa? Umat Islam. Jadi belum hadir umat Islam, bahkan belum lahir Nabi Muhammad. Allah sudah katakan kepada Musa Akan datang umat Muhammadin Umat Muhammad Jadi agama Islam ini bukan dibawa oleh Nabi Muhammad Ini di zaman Musa 3500 tahun kemudian Dengan cara yang spektakuler Nabi yang Mujijat Dilahirkan tanpa konotasi seri, seri, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Nabi itu bernama Isa alaihi salam. Dikandung dari dalam rahim Maryam kemudian dilahirkan dengan nama bahasa Arabnya Isa al-Masih. Dalam bahasa Yahudi disebut dengan Yeshua Hamashiya dalam bahasa Yunani diambil dengan bahasa Lesaus Christos. dia berubah lagi menjadi agama Helenisme dengan nama Yesus Kristus sampai saat ini disebut orang Indonesia Yesus Kristus makanya saya masuk Islam saya khawatir tahun depan dia berubah menjadi Maradona ah. Tuhan kalau sudah berubah-ubah begini aduh Ya. Kalau di Eropa gambarnya Yesus itu seperti orang Jawa, kayak Mulyono begitu. <laughs> di India gambar Yesus itu seperti orang Spain, Spanyol. Ah, di Indonesia gambar Yesus itu seperti Mickey Given, pemain artis Hollywood yang bermain pada film The Passion of the Christ. Ah, saya pernah tanya kepada dosen pembimbing saya, kira-kira gambar ini siapa? Dan beliau katakan, itu kan artis Hollywood. <laughs> itu bukan tahil nabi Sa'ada ada dalam bentuk gambar maupun foto. Jadi kita umat Islam tidak boleh mengatakan kitab Kristen Injil Agamamu adalah Kristus Perjanjian Bapakmu adalah Yesus Jangan bilang Isa. Berhenti itu Biar Ustaz juga tidak boleh bilang-bilang Injil itu Tidak ada Injil palsu Injil itu adalah kebenaran Ketika Isa datang di tengah-tengah kehidupan Bani Israel Injil yang dia Bawa ada dua beritanya berita yang pertama meluruskan jalan hidup Bani Israel dan berita yang kedua akan datang Nabi setelah Isa yang bernama Ahmad jadi Nabi satu-satunya di dalam Al-Quran Quran Surat As-Saf ayat yang ke-6 Surat 60 ayat yang ke-6 satu-satunya Nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Isa membawa Injil. Injil bukan dalam bentuk buku, tapi Injil yang dibawa Nabi Isa dalam bentuk kata-kata. Isa -kata. bnu Maryam rohulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullahi. Kalau di dalam bahasa teologi Kristen disebut logos. Firman yang menjadi manusia. Bagaimana kok bisa dituhankan? Begitu kan? Ada seorang rasul kesasar namanya Paulus dari Tarsus. Paulus ini dia hidup dia lahir di Romawi tahun 2 Masehi. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Paulus orang lebih muda 8 tahun daripada Nabi Isa Ketika Nabi Isa berjalan memberitakan Injil bagi orang Israel Paulus pantau terus Bahkan Paulus dalam sejarah pernah belajar di Arab Selama kurang lebih 10 tahun Dia menguasai betul, -betul Injil dan Taurat Dia orang yang paling fasih Dalam menguasai Injil dan Taurat Paulus inilah yang kemudian memutarbalikan fakta kelahiran Nabi Isa begitu Nabi Isa datang tanpa proses biologis melalui kelahiran tanpa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan lalu Paulus katakan inilah Tuhan yang menjelma menjadi manu manusia itu yang disebut dengan ala bapa, ala anak dan ala roh kudus eh, roh kudus Nah ini, tadi malam kan ada jemaat tanya sama saya, Ustaz tolong jelaskan tentang Trinitas. Minta tolong Pak Haji, kasih kuat sedikit ini, tambah lagi volumenya supaya biar saya tidak teriak. Soalnya sejak saya masih ada 27 ini. Ya saya kan, jadwal saya masih ada 27 titik. Jadi saya takut habis di sini saya. Ya, ya saya kalau ceramah kan jangan berteriak, Kak Bagus. Ya, datang beliau Isa Almasih. Begitu dia memberitakan Injil, orang mulai curiga. Herodes curiga, pemerintah Romawi curiga. Ini saya mau jelaskan sedikit. Karena tadi malam ada jemaah yang bertanya tentang Trinitas. Ya, tidak ada yang lebih ahli menjelaskan soal Kristen, soal Kapir kecuali Mandan Kapir. Di dalam studi teologi Kristen itu ada yang disebut dengan studi kristologi antropomorpistis dan ekselogi eklesiologi adalah studi tentang gereja kristologi studi tentang kemanusiaan Yesus yang dianggap Tuhan oleh umat Kristen saya sebenarnya sudah melupakan hal yang begini tapi kerana jemaah meminta saya akan menjelaskan begitu datang Isa Al-Maseh Paulus pantau terus ke mana pun Isa pergi dengan 12 muridnya dipantau oleh Paulus. Suatu ketika Paulus meminta rekomendasi dari pemerintahan Romawi. Saya meminta surat karena ada ancaman ada seorang nabi yang datang akan menduduki takhta kerajaan Herodes. Romawi memberikan perintah kepada Paulus dan Paulus ini satu-satunya manusia yang membantai semua pengikut Nabi Isa. Ini Islam belum hadir. Islam masih jauh ke belakang sana Kerana jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun Berita tentang Nabi Muhammad Yang membuat orang Yahudi tidak suka kepada Nabi Isa Ini persoalannya Karena Nabi Isa menyampaikan Wahid sholat Ishak Nuh Maryama, Yahweh Israel, ini Rasulilai, ilaikum masyukalima. Saya adalah hamba Nabi yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Tetapi akan datang seorang Rasul bin Badismuhu Ahmad, Nabi Muhammad. Ada nggak kira-kira dalam Al Quran itu? Ada atau tidak? Al-Quran sudah datang, datang, datang, datang, datang Nabi Muhammad jangan berbicara nanti ada Nabi Muhammad baru ada Al-Quran sudah ada itulah Injil itulah berita Injil sekarang orang mau bilang begini Ustaz saya punya teman ada kitab Injil asli mana mana kitab Injil asli kalau Ustaz somat kuliah di Maroko Ustaz somat kuliah di mana itu Khairah Mesir, saya kuliahnya di Israel kita Yahudi bukan Taurat Talmud Talmudis Yahudi bersandar di tembok ratapan begini dia tanduk kepalanya semai Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad Adonai Jismurka Mikulrah Jis mor etnab mikolra adonai jis mor ka ka ofoeka me ata we temogratapan itu panjang dalam bahasa aslinya disebut dengan nudup Yeremia ratapan Yeremia tempat bukan sinagoge ada ustaz di TV1 mengatakan tempat sembahyang Yahudi sinagoge sinagoge itu diambil dari bahasa Portugis. I gereja atau bahasa Inggrisnya church atau yang kita lihat orang Kristen pakai namanya gereja. Gereja tempat sembahyang Yahudi itu adalah bet tepilah rumah sembahyang tepilah itu artinya sembahyang. Bet hamidras rumah sekolah. Bet nama parlemen Dewan Parlemen Israel itu namanya bet knesset. Orang Yahudi kitabnya Talmud bukan Taurat agamanya bernama Yudaisme. Orang Kristen Injil, perjanjian baru, autistemen, perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan Injil. Tidak ada hubungannya orang Kristen dengan Injil. Tidak ada hubungannya Yahudi dengan Taurat, tidak ada. Ini yang barangkali ibu bapak tidak pernah tahu sekelibar apapun ulama enggak tahu rahasia itu makanya pendeta-pendeta di zaman Nabi Alaihi Wasallam, ketika Rasul berumur 8 tahun pamannya Abu Talib membawa beliau berdagang di Syam atau yang sekarang kita kenal dengan Urus Salimu orang bilang dalam bahasa awam itu Yerusalem bahasa aslinya bukan Yerusalem Palestina itu bukan Palestina namanya Kanaan. Kanaan begitu dalam bahasa Bible Perjanjian Lama Old Testament Kanaan atau dalam bahasa Arabnya Qunyun. Yang ada sekarang tempat yang disebut dengan apa itu namanya dulu disebut orang Yahudi sampai sekarang Mas apa itu? Ah, Masjidil Aqsa ini disebut dengan Ah Bukan apa itu namanya Masjidil Aqsa ini disebut dengan Baitul Makkah. Dulu para Nabi pun melaksanakan haji di situ. Hajar Aswad kahkan oleh Allah ke Mekah. Semua pendeta tahu rahsia ini, karena semua Nabi solatnya di situ di Masjidil Aqsa. Coba naik ke Kubah di atas. Lihat ada kaki orang dewasa nomor ukuran sepatu 47. Ahmad Fit, kaki Nabi Muhammad mau ke mana waktu itu? Beliau mau take off ke Sidratul Muntaha. Ahmad punya kaki masih ada di sana. Jadi peristiwa Isra wal Mairaj itu bukan omong kosong. Makanya sebejat-bejatnya Yahudi, bajingannya Yahudi tidak berani hancurkan Masjidil Aqsa. Coba kalau dia berani biadabnya Yahudi begitu mana berani dia mesentuh ka'abah itu dia tahu Ka'bah Ka itu pendeta-pendeta di sana kan tembok retapan itu panjang ada tiga agama kaget saya ustaz mengatakan di TV One damai Indonesia ku ada tiga agama yang berakar dari Ibrahim innalillahi Ni ustaz belajar dari mana kul inna nihadani rubi ila mustaqim dengan kia memilata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin kul ayna salati wa, wa, wa lillahi rabbil maka kalau bukan bidang ente enggak usah masuk ke situ setiap ustad-ustad ini kan punya kompetensi saya dipanggil oleh Allah dari kafir ya eh yahya mari jadi pegawai saya kata Allah Kenapa ya Allah supaya kau jelaskan ini Kristen dan Islam secara ilmiah. Nah ini kan karena mengambil jalur lain. Jangan sesama bos jangan saling mendahului. Nanti kalau semua entek kuasai sahab, semua jadi ustad siapa yang kasih amplop? Ini kerana kerana apa kerana kerana amplop yang begini ini semua entek kuasai mana bisa? Akhirnya itu. Tambah juga kalau masuk TV begitu kan Yang di belakang begini Salib, kapir semua itu Tiga katanya agama yang bersumber dari Ibrahim Kristen, Yahudi, Islam Coba suruh jelaskan Dari mana sumber kebenaran itu? Tidak ada Hanya satu agama yang dari sumbernya Ibrahim Agama apa itu? Kalau masuk kepada bulan Hari Raya Kurban masuk kepada nahar Hari Raya Penyembelihan Kurban Ismail dan ayahnya Ibrahim. Apakah orang Kristen juga menyelenggarakan Hari Raya Kurban? Ia dipu Sent. Tidak ada itu. Ini keangkalan ini karena sok-sok jago semua kan begitu. Sudahlah kalau bidang kafir serahkan kepada mantan kafir. Allahu akbar. Saya ini bukan cuma pendeta biasa, Deden Kotnya pendeta. Saya 16 tahun rektor bagaimana saya tidak tahu ni rahasia goblok Kristen teologian. Ini saya curiga ini dibayar-bayar model-model begini. Bilang saja jadi supaya kita rukun di Indonesia, enggak bisa rukun nggak bisa umat Islam diajak untuk tunduk ini karena apa dipaksa untuk mengakui sama tidak bisa hanya orang gila yang mengatakan Islam sama dengan agama lain ah eh? makanya saya jengkel sekali tuh Megawati itu lama juga mau mati coba besok sebelum pemilu mati saja kalau sudah matikan selesai ngaku-ngaku itu yang paling itu yang bahaya yang paling munafik munafik begitu yang bahaya tiga agama, satu Kristen, dua Yahudi, tiga Islam. Wah, wow, dia jelaskan di TV. Saya nonton-nonton semua ketawa, oh, ini ustaz belajar dari mana? Satu agama yang bersumber dari Ibrahim, agama Islam. Makanya ketika Rasulullah membawa Islam, kafir Quraisy, pendeta ahli kitab, ahli Taurat bertanya kepada Nabi Muhammad, Agama apa kau bawa ini Muhammad? Kaget kami semua. Mana labelnya agama ini? Turunlah ayat. Kul inna nihadani. Katakanlah Muhammad, bahawa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah salatmu, ibadat, hidup dan mati adalah untuk Allah Tuhan semesta alam jadi cuma satu sumber agama Ibrahim bukan Kristen bukan Yahudi Islam Nabi satu-satunya yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa memang kita diajak untuk bermusuhan dengan orang Kristen tapi musuhnya tidak jelas boleh kita membenci? tidak boleh saya mengatakan pendeta-pendeta masuk neraka orang Kristen masuk neraka ayah kandung saya saya katakan neraka. apakah? yang kalau saya datang di dalam masjid ini saya senang melihat tapi ketika saya keluar masjid masih banyak orang-orang kapir di luar sana mereka mau masuk Islam tidak jadi masuk Islam kenapa? karena tiap hari nonton TV yang masuk penjara nama Muhammad semua Itulah sebabnya saya merubah nama saya Masuk Islam jadi Muhammad Yahya Waloni Orang Kristen merubah nama Masuk Islam Begitu masuk Islam Mempertaruhkan jiwa dan raga Menegakkan agama Allah Berdakwah keliling Indonesia Menjelaskan Mengislamkan orang kafir Sudah ribuan Tapi saya kalau ada orang masuk Islam Saya tanya ijazah saya tanya pendidikan, saya tanya pekerjaan. Kenapa? Kalau goblok enggak usah masuk Islam. Karena agama Islam ini agama yang memerlukan inteligensi yang kuat. Ibu bapa bersyukur qadaa aflahul mu'minun beruntunglah orang yang beriman. Walaupun tidak berpendidikan formal tinggi bisa masuk Islam, bisa beragama Islam. Orang kapir di luar sana. Mana bisa? Begitu meninggal dunia kita sudah punya tempat surga. Pendeta-pendeta tahu bahwa mereka akan masuk neraka. Pendeta yang mana Ustaz? Yang bergelar doktor, profesor. Kalau masih sarjana teologi. Itu enggak tahu kalau masuk neraka. Semangat dia. Yesus Juru selamat. Yesus Maha Pengampun. Penebus dosa. Nah itu yang kurcaci-kurcaci yang saya wisuda-wisuda dulu itu saya juga wisuda dia dengan bahasa Yahudi mana dia tahu padahal itu doa kutukan bagi Bani Israel kalian terkutuk juga sama-sama kaget saya lihat di luar sana ikutilah hadirilah kebaktian kebangunan rohani dan penyembuhan Allahu Akbar saya ikut dimana-mana seluruh Indonesia spanduk saya mantan pendeta di sana juga ada spanduk pendeta Ta apa itu kalau kita tablik akbar kalau dia KKR kebaktian rame-rame kebaktian kebangunan rohani pendeta ABC ikutilah penyembuhan dan pelepasan kutuk dalam hatiku saya dengan istri di mobil orang bagaimana mula puas kutuk dia sendiri terkutuk ketawa saya ini permainan lagu-lagu lama saya yang begini tapi saya kan jarang berkecimpung di masyarakat saya di kampus karena saya rektor yang mempendetakan pendeta jadi saya sudah tahu persis bagaimana agama Islam itu detik-detik terakhir mau masuk Islam saja ada undangan pernikahan masal orang Kristen di toli, toli berapa puluh pasangan pernikahan itu saya bawa anak itu saya kita pergi ke pinggir pinggiran pantai jadi saya bilang Pak itu orang mau menikah sudah kumpul di gereja biar saja mampu semua di situ. <SILENCIO> Karena sudah mendidih sudah menggelegar di dalam jiwa untuk masuk Islam. Tanya kepada satu ustaz, apa itu Islam? Yang satu menjawab, Islam itu agama. Tanya kepada ustaz di sebelah lagi, apa itu Islam? Islam juga agama. 15 16 17 Ramadan. Duduk-duduk saya di depan rumah Lewat seorang penjual ikan Saya panggil Di bulan Ramadan 15 Ramadan, 16, 17 kita dialog Penjual ikan itu saya panggil Ayo kesini Kamu Muslim ya? Iya Berarti kamu sekarang puasa? Iya Kamu tahu apa itu Islam dia bilang sebentar saya parkir sepeda saya dulu karena dia jual ikan ada bawa sepeda sebentar saya parkir-parkir dulu sepeda saya kita ngomong, kita bicara saya so, bilang yuk kita masuk ke pastori pastori itu artinya rumah pendeta di dalam rumah saya itu ada tiga ekor anjing konon orang jemaat Kristen kalau masuk ke rumah saya harus bel dulu, kalau gak bel pasti diserang sama bulldog karena anjingnya bukan seperti anjing yang dipeluk di padang sana yang banyak tai mata. saya kan sering ceramah ke sumbar hmm? dia sering poligami dengan anjing sampai lima ekor naik motor kopya miring begini bang. tiga ekor di depan, delapan di belakang sini oh saya kalau ceramah di sana saya tidak peduli saya sikat tidak peduli biar mau tersinggung Sampai ada teman saya, Buya Yusfik, di sana bilang, Aduh, Ustaz, lama-lama mati kita ini. Danganlah dari singgung-singgung itu. Ha? Tapi Alhamdulillah, tidak ada juga jemaah marah sama sama Memang betul. Kalau dijilat sedikit, tujuh lembar doa najis itu. Harus entih hafal. Tidak boleh sujud sholat lagi. Berdiri untuk sholat. Jadi dia masuk ke dalam rumah. Saya belum curiga. Anjing tidak menggonggong. Tiga hari kita dialog sampai diusir istri saya. Anehnya, waktu saya bicara dengan dia, istri saya tidak melihatnya. Lalu mengumbar cerita di gereja-gereja, bahawa saya katanya di rumah sudah gila. Jadi yang memproklamirkan, mendeklarasikan saya gila pertama kali, ya bini saya. Ngomong sendiri di teras. Padahal saya ada lawan bicara si penjual ikan. Nah, jadi dianggap saya gila Saya tanya sama beliau Apa itu Islam? Dan dia menjawab Islam adalah lautan ilmu Ah Ini ini yang saya tunggu-tunggu Lautan bagaimana maksudnya? Beliau jelaskan secara sistematis Saya orang yang suka mendengar penjelasan yang sistematis Tidak ada itu saya masih Islam Lalu datang ke sini Saya masih Islam Karena ketemu Nabi Muhammad Badannya tinggi Jenggotnya panjang Orangnya besar nanti besok ada yang murtad dari sini mengaku ke pendeta saya juga mimpi masuk kristen ketemu Yesus jenggotnya juga panjang asamah kuat saya tanya ke beliau dia jelaskan jangankan penjelasan seperti ini kehidupanmu dari kecil sampai besar dan tadi malam kamu begini-begini kamu tidak tidur sepanjang malam kamu baca-baca Al-Quran dan di ruang sebelah sana itu kau sembunyikan banyak sekali Al-Quran dan Bible. Kamu tahu dari mana? Saya tahu. Jangankan itu. Sedangkan kehidupanmu dari kecil sampai sekarang saya tahu siapa kamu. Orang tuamu begini, kamu begini. Dan sekarang di hatimu untuk segera memeluk Islam. Sebentar lagi kamu akan Islam. Istrimu juga akan ikut. Saya bilang, coba kamu yakinkan kepada istri saya. Dia bilang nanti, istrimu juga pasti akan ikut dia pulang dua hari dia datang lagi saya panggil waktu yang sama, jam yang sama anjing saya mulai sakit panggil dokter hewan saya suruh periksa ternyata tidak ada penyakit hari ketiga anjing saya ini mati saya bilang sama istri saya hari ketiga ini saya ada orang yang mau datang orang itu lagi orang yang mana lagi pak saya tidak pernah lihat kau ngomong sama orang nanti kau akan lihat datang ketiga kalinya pakaian yang sama penampilan yang sama nanti hari yang ketiga baru saya tahu kenapa setiap orang datang ke rumah saya anjing menggonggong manusia satu ini anjing tidak bisa berkutik banyak kita berdialog tentang Islam ini duduk kita bersama-sama saya tanya siapa nama bapak saya enggak punya nama tapi nanti kamu akan tahu semua yang karam di lautan yang tenggelam yang ditelan ikan saya yang tahu ini sudah enggak terlalu kuat. Saya punya Allah. Allahu Akbar. Ini storm. Lampu mati atau Sabotasi, lampu mati. enggak buka. Jangan terlalu negatiflah. Sabutnasi bagaimana di sini Muslim semua. Ini AC kali. AC dipasang. Matiin saja. Iya atau AC enggak usah pagi. Kenapa biasa berkeringat? Malah bagus ini. dari hmm? jadwal giliran apa namanya beliau pulang Berjumpa dengan saya kembali. Saya ajak isteri saya. Besok paginya 18 Ramadan. Saya dan keluarga mengucapkan dua kalimat syahadat. Satu kampung itu mengatakan saya gila. Yang anggap saya ini orang gila. Keluarga saya di Manado pun menuduh saya sudah gila. Karena saya adalah orang yang tadi-tadinya menantang Islam luar biasa. Di Papua tidak boleh bangun masjid. Saya lapor Gubernur, jangan kasih rekomendasi. Makanya ibu bapak jangan heran kalau saya berdawa begini keras. Orang Kristen di gereja mereka lebih keras daripada saya. Begini aja Pak, begini aja, nggak usah dinyalain lampu. Gak apa-apa. Nanti kubur juga kita begini kok. Pura-pura. Memang udah begini aja bagus sudah. Supaya jangan terlalu panas. Di kubur juga nanti kita sendirian, gelap gulita. Masya Allah dan beliau katakan kepada saya, Pak Yahya, nanti kita jumpa lagi. Saya akan pulang. Bapak nanti akan mengucapkan syahadat besok. Memang benar. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya sudah mulai terganggu. Saya datangi departemen agama Kabupaten Tolitoli, -toli. semua pegawai Depak menolak. Karena ada yang lapor, ini Yahya ini pendeta sudah gila. Ah. Jadi mereka asumsinya bukan negatif Katanya saya sudah terlalu banyak belajar filsafat Makanya saya sudah gila Padahal memang rencana saya Mau masuk Islam dengan keluarga Satu-satunya pendeta yang dinobatkan Akan menjadi ketua sinode di Toli-Toli Kerana cuma saya doktor Padahal dari Papua saya lari ke Toli-Toli Dengan cara mau masuk Islam Kalau masuk Islam di Papua Yang jelas tidak lolos saya Pasti dibantai Kalau masuk Islam di Papua Apalagi di kampung halaman saya di Manado ah, Nggak bisa lari saya Sementara yang akan saya selamatkan, ku anfasakum wa ahlikum naroh. Saya menyelamatkan istri dan tiga orang anak. Kami lari dari Toli Toli. Begitu ketahuan saya masuk Islam, bandara diblokir, pelabuhan ditutup. Ada orang-orang Kristen yang pernah perang di Poso dulu, mereka mencari saya. Ada orang Bugis, nelayan, jamaah beberapa orang melepaskan saya berdayung dari Toli Toli sampai ke Donggala. Pisang yang tadinya. Ini bulan September, musim ombak di Sulawesi. Barat. Ombaknya barat. Ombak angin barat. Memang kencang ombaknya. Kami sekeluarga di atas perahu kecil. Bayangkan. Sampai yang membawa kami mengatakan, Ini bulan-bulan ombak. Saya membawa Pak Yahya lautan ini telur seperti minyak kita berlayar. Sampai di Donggala, Barulah kami selamat. Yang suruh supaya saya dibunuh itu adalah ayah kandung saya. Cari sampai dapat. Jadi tidak mudah, harga daripada keislaman kami ini tidak mudah. Sampai sekarang ini pun, mereka masih benci sekali sama saya. Saya tidak peduli, karena saya sering mengatakan bahawa mereka itu masuk neraka. Bukan dengan dasar kebencian, sayang. Bayangkan mereka orang-orang pintar. Di dalam gereja itu beda dengan di masjid. Di gereja itu, orang yang tidak mandi junub pun dari malam boleh masuk gereja. Ibu-ibu duduk dengan bapak-bapak Lagunya kalau lagu gereja rock and roll Sudah gosok paha segala macam Ah, Di dalam Islam tidak boleh Tidak boleh bersentuhan Yang bukan mohrim Kalau tersentuh, batal Sampai saya bilang istri saya Ini agama Islam, ini seperti strum Masa kita suami istri tidak boleh bersentuhan ah? kadang kala habis wuduk di mobil Eh, alas pak, saya sudah wuduk Iya ya <laughs> Apa, Apa itu saya bilang kacau juga kita di dulu biar tidak mandi junub dek, ya? <SILENCIO> iya ya masuk surga katanya surga bagaimana cebok saja tidak <SILENCIO> kotor kamu bagaimana masuk surga orang islam saja sudah lima kali satu hari Allah Akbar 17 rokaat ditanya masuk surga jawabannya in? insya Allah ente kok bagaimana ini cebok tidak mandi junub tidak kok masuk surga nah, jangan tersinggung memang betul Ha? pendeta perjamuan suci hari minggu, makanlah, inilah tubuh Kristus, roti tawar yang dipotong-potong, <laughs> kacau kalau saya ingat saya ketawa luar biasa itu, gobloknya minta ampun saya dulu, roti, roti dibeli sama Cina kapir itu, potong-potong, maju ke depan, makanlah, inilah tubuh Kristus, dia telah mati karena dosa-dosa kamu ha. buka mulut Oh, seperti gatot perja musti oh. lempar roti masuk di mulut putar begini dalam gereja inilah darah Yesus Anggur kolesom. ada alkohol 5% habis minum ibu-ibu yang tidak biasa alkohol pulang muteder <laughs> ini ajaran gila semua ini Kristen punya ini kapir ha? ini kan direkam taro di youtube saya begitu ada sisa anggur kolesom wah itu majlis gereja buka jubah saya sampai sekarang masih ada jubah pendeta di rumah saya nantilah kalau ke rumah saya kasih tunjuk oh saya tidak buang itu kenangan-kenangan guru jubah guru besar yang ada tiga ban di sini pun masih ada waktu saya mewisudahkan para pendeta-pendeta itu Dokumen-dokumen saya bawa lari semua Saya bawa ijazah-ijazah, Surat-surat baptisan anak Segala macam saya bawa Saya tidak tinggalkan satu pun dokumen Silakan kalian ambil gaji saya Tapi dokumen saya saya bawa Sampai jubah pendeta itu saya bawa Istri saya bilang Buat saja Pak Setan itu <laughs> Jangan dibuang Ini kan kenang-kenangan Kalau kita dingin waktu berdawah tutup pakai itu <laughs> Justru itu yang membuat saya jadi masuk Islam Kalau goblok mana bisa saya masuk Islam Karena saya belajar di Israel sampai saya dekat dengan Islam wah itu anggur kolesom ada sisa majlis buka jubah saya baru teman-teman majlis gereja bilang ayo pendeta ini darah Yesus masih ada kita mainkan pulang ke rumah saya mabuk eh mabuk saya banyak sekali itu darah Yesus kami hajar wah pulang ke rumah miring saya begini kak oh. mahasalam sama isteri saya salam wah isteri saya balas hey, kau ini pendeta atau bukan? pendeta atau setan? baru saya tahu apa beda setan dengan pendeta sama-sama alat iblis kan begitu ini Al-Quran tidak salah waladzina kafaru wa kassabu biayatina ulaika ashabun nar khaliduna fiha wa bisal masir dan orang-orang kapir yang mendustahkan ayat-ayat kami kami tempatkan ke dalam neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali pendeta-pendeta ini kalau mati semua itu masuk neraka tidak bohong semua itu Makanya di zaman Rasulullah dalam Al-Maidah ketika Rasul menyampaikan dakwah Islam para pendeta dan rahib-rahib rahib masuk Islam. Saya pernah sampaikan ceramah begini di Masjid An-Nur sana, sampai sekarang tidak berani mengundang saya ke situ lagi. <laughs> saya bilang tuh pendeta-pendeta di situ mati neraka semua. <tid> oh wow, tidak berani An-Nur undang saya lagi. Hanya masjid raya ini memang betul-betul berani makanya jemaah ente kalau kaya cepat bantu supaya cepat jadi gagah ini amin ya Rabbal amin. Amin. mainkan kotak amal taruh 1 juta jangan cuma 2 ribu dijepit kasih halus pelapura-pura 100 ribu padahal 2 ribu <gulitakan> betah-betahnya lagi Ustaz kenapa orang Kristen kalau kasih persembahan banyak orang Islam justru sedikit ya logis lah orang Islam kan setan tidak suka dia memberi kalau di sana memang sama-sama setan semua siapa yang larang begitu eh, maaf, maaf, tidak berani lagi mengundang saya ke Anur sana karena saya bilang begitu memang pendidikannya baru keluar dari gereja itu hari minggu waktu itu itu sana yang keluar mobil ahli neraka semua <laughs> jangankan dibiarkan baru di Manado sana Eh, yang saya bilang begitu ternyata sudah masuk Islam jadi ustaz sekarang kerja di kantor gubernur pendetanya Ronald Lambe sudah jadi ustaz sekarang coba buka kampu halaman saya Manado beda dengan Sumatera Utara Batak orang Batak Marga Seregar ada yang Kristen ada yang saya Marga Waloni tak ada satupun yang Muslim saya masuk Islam baru mereka ikut sampai ayah kandung saya dia bilang kau ini apa hebatnya Islam itu Ah, begini Pak. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan lahir, mati dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa. Karena mereka menyebut Allah tanpa lam tasdid. Dia pukul rata secara Latin, makanya bunyinya Allah. Betul kan? Ah, kalau Jokowi bukan juga pakai lam tasdid, pakai wawu, Allah. Insya Allah kalau kita kan pakai lam tasjid, makanya belajar ikhra. Allah. Allahu la ilaha illa huwa allallahi. Fal yata mu'minun. Bertakwa orang beriman kepada Allah. Tapi Jokowi bukan pakai lam tasjid. Allah. Insya Allah. Pakai lam tasjid, wi, Begitu. Begitu. Nanti 2019 kita cari presiden yang islam betul-betul islam. Amin ya Rabbal. Tak usah lah pilih-pilih Jokowi itu. Nah, ini kalau ada pemilih Jokowi biar saja kau mati sakit hati di situ. Tidak peduli saya, kemarin di pangkalan Lesung sana banyak yang pilih Jokowi itu. Saya suruh takbir begini cuma berapa orang yang takbir, yang pakai-pakai pakai jenggot saja yang tidak pakai jenggot banyak yang murung ada yang muka keras mampuslah kau saya orang yang bukan Enu bukan Muhammadiyah saya dari kapir kok masuk Islam ngapain apa urusannya urusan saya hanya kepada Allah jangan cari muka kepada orang kita ini menghormati orang kata Nabi karena karena ahlaknya bukan karena kedudukan pangkat dan jabatannya Dasar memang orang Indonesia ini wa ahlu rustaki bil jahli Kata Nabi, orang kampung karena kebodohan. Kalau lihat pejabat masuk masjid, wah, repot semua itu. Awas, ada gubernur. Padahal ni gubernur besok sudah ditangkap KPK pakai baju ores. <laughs> Masa Allah, saking takut nak tiang listrik dihabuh. Pak! Masa, iya. Itu bukan polisi, Pak. KPK. Tangkap... berani berbuat, berani tanggungjawab Saya pernah ditanya intel betul Pak Yahya bilang Megawati cepat mati? Betul. Bapak polisi ya? Iya, silakan tangkap. Memang sudah lama juga saya tunggu-tunggu mau masuk penjara supaya enggak capek berdawah kemana mana-mana. Emang saya takut. Hah? Banyak jamaah yang mau busuk saya. Kok begitu? Ustaz ini akuah dikirim dari Pekanbaru. <laughs> Hotel Prodeo Kan begitu Nggak usah pakai-pakai lari Kalau sudah berbuat hadapi Panovanto Fanto betul kau korupsi? Ya Saya orang Islam Tidak pernah takut Betul Berapa miliar? 500 M Berapa kali penjara? Berapa tahun? Siap sebagai Muslim Ini <missal> tidak Habis tabrak masalah ah. <rười> Ini kalau kolaborasi dengan Frederic Yunani Kafirun ah, Inilah akibatnya Ah, jadi kalau mau kolaborasi, kalau mau korupsi jangan dengan kapir, sama-sama muslim kan begitu ada sedikit untuk ustaz yes. supaya aman kan begitu? supaya aman gak apa-apa, karena kita bukan cari dunia kok tapi kalau ada ya apa boleh buat kan begitu pengkhianat-pengkhianat islam ngaku islam ada yang berbuat pemerkosa bawa narkoba, nanti sudah di persidangan pura-pura pakai topi haji Pura-pura ha? pakai kopi alim Munafik dalam artiku Kenapa kau nanti alim Nanti islami di dalam penjara Waktu di luar kau tidak islami Ini Jadi saya fikir-fikir Masya Allah Saya kemana sana kemari Menyampaikan dakwah Melihat orang-orang Kapir yang masuk islam Kaget saya oh, Begini enaknya agama islam ini Melanglang buana Berdakwah di mana-mana Umat percaya Allahu Akbar begitu Jokowi menjadi presiden apa jadinya? ha? kata Nabi wal-umarok Bil ju'uri penguasa yang sewenang-wenang dekat dengan orang kapil orang Islam diabaikan bapak-bapak, ibu-ibu mau pilih Pak Jokowi ini bukan kampanye tapi ini hak saya sebagai pencerama paling kalau masuk penjara 20 tahun umur saya 48 sekarang tambah 20 masih keluar 68 tambah lebih kuat lebih kencang lagi Jenggot makin panjang, wah, ha? yakinlah, enggak pernah menang, enggak, enggak bakal menang 2019. Doakan Prabowo. Ini di Pekanbaru ini juga, cari-cari kandidat-kandidat yang jangan korup. Kemarin kan Ustaz Somar sudah memberikan apa itu namanya wacana tentang Pilkada damai, betul kan? Ah, ha, beliau sudah banyak memberikan masukan. Ini sudah terjadi di zaman Nabi. Amr bin Kaat Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, man aqlamu nasi? Siapakah orang yang berilmu? Fakola Nabi saw al aqilu, orang yang berakal. Nah, jadi banyak orang berilmu tidak berakal. Ini sudah pasang spanduk di jalan-jalan. Insinyur, doktoran,us, alimin, muslimin, MBA, MBU, MBX, ember. Besok, besok ditangkap KPK jadi gubernur. Riau Coba nanti. Ah, ha? kalau tidak diancam-ancam begini kan, enggak enggak dipermalukan begini nanti payah. Besok ditangkap lagi. Ya mungkin sudah sudah kapok barangkali Riau ini Gubernur-gubernur kandidat yang ada sekarang ini InsyaAllah akan menjadi kandidat yang baik Amin, Amin. Riau akan jadi baik Amin. Amin. Apalagi di tengah rusaknya umat Nabi ini Datang sosok ulama besar Ustaz Abdul Somad Nah itu Islam sudah mulai pecah Dengan datangnya ajaran Buk, Sudahlah Kalau orang kafir kan kita sudah tahu ada Tomas, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Tetanus, Roberto, Sepritus, saya tahu. Tapi yang di dalam masjid begini ini, siapa yang tidak sesuai ukuran jenggotnya, wah neraka. Tidak sesuai dengan ukuran kaki celana kalau tidak tinggi begini neraka itu. Ah, ha, yang begini-gini, woi. Oh, neraka itu. Satu waktu saya di masjid karena saya orangnya suka iseng. Jadi ada karet di kantong saya, rupa-rupanya nasi bungkus masih ada karet. Saya lihat ada orang habis solat. Memang celananya pendek. Dia lewat di depan saya dan saya kac porsia pura-pura. <gitu> ah ha? sampai di luar saya bilang Soib, kenapa tadi kakinya? Tidak tahu ada malaikat itu. Malaikat. Saya yang ketik pakai karet tadi itu awak oh, macam macam kau Ustaz. Ah ha? kira-kira kalau begini saya tanya sama dia, masuk neraka enggak? Dia bilang tidak tahu ya. Ah, saya bilang ente kan yang suka ceramah itu. Kalau kaki pendek, kaki baju panjang katanya masuk neraka. Di sini ada mungkin yang begitu-begitu juga yang hadir ini. Eh Orang Islam kalau wafat tidak pakai celana. Tidak ada malaikat di sana pakai sentimeter. Siapa namanya Pak Haji? Namanya siapa? Nah, Pak Haji Lukman begitu masuk surga langsung ditanya malaikat. Ha? Rangapoi kok? Ha tak awam boy. Kami nak. Siapa namanya? Amrizal. Lukman. Ukur jenggotnya. Ukur jenggotnya. Jenggot diukur, berapa panjang jenggotnya iko? Ah, 50 cm. Surgamu paling tinggi. Kamu Yahya ya Waloni bekas kafir, berapa panjang? 1 cm. Ah cuma di ruang tamu kamu. Baru yang tidak ada sama sekali begini yang botak begini ya Allahu Akbar. Itu surganya di dapur. Kalau Islam dakwah model begini Tunggu saja Saya dari kapir ini Bagaimana bubarkan hancurkan Islam Pakai orang Islam Jadi saya curiga pendakwah-pendakwah seperti itu Dibayar oleh kakak. Siapa yang menuduh saudara muslim kapir Berarti dirinya lebih kapir daripada kapir Begitu tidak ada orang Islam ini sudah dijanjikan oleh Nabi Barang siapa beriman kepada Allah Barang siapa mengucapkan kata Rasulullah La ilaha ilallah Anak Muhammad Rasulullah alaihi. Haram bagi mereka neraka Jadi orang Islam ini masuk surga Biar tidak sholat-sholat Yang penting Islam Insya Allah masuk surga Amin Baru yang pemalas solat yang hadir hari ini bilang, ah ini baru namanya buaya, ini yang begini yang kami cari. Memang masuk kamu deh surga, tapi benjol benjol, ah mampir dengan pendeta-pendeta di neraka dulu baru baru masuk surga. Napa nah, apa? Biar mampir tetap juga mah masuk. Saya bilang sama bini anak saya, eh kita masuk Islam ini tujuan pertama kali kita surga. Iya pak, jangan pernah berharap Islam menjanjikan mu dolar. Nilai dolar tidak mampu membeli surga. Tapi nilai surga mampu menghasilkan dolar. Caranya apa? Ya ayuhalladina amanu uduhulu fisilmi <t> kafah>, kafah. Masuk secara Islam. Masuk ke dalam Islam secara kafah. Istri saya namanya ibu-ibu kan bilang. Eh nanti kita masuk Islam makan apa pak? Tiap malam itu terus dia bisi-bisi di telinga saya. Nanti masuk Islam tak makan apa pak? Dah sudah jengkel saya bilang. Ya makan makan banget ya makanan tapi saja makan masa orang islam tidak makan ya tapi kamu kan pendeta kalau masuk islam apa pekerjaanmu jadi pendeta islam jadi artis artis tenamu <laughs> jadi, oh, jadi pendeta islam kan begitu sama dengan lagu padang itu nak pikir ha, ada lagu padang yang anak kecil mau jadi artis katanya dilarang bapaknya kan gitu ada youtube Anak saya suka sekali penyanyi lagu itu ah, Jangan dipaksa Begitu masuk Islam Jadi pendeta Islam Apa yang susah Di sana memang di sana memang ustaz juga Cuma ustaz kafir. Ustaz yang membawa manusia ke neraka Neraka pendeta Nah sekarang jadi pendeta Islam Begitu Jangan disebut Ustaz kalau dari kafir begini Al-Muhtadin Mayah dilahu fahual Muhtadin Barang siapa kata Allah yang diberpetunjuk Maka dialah Muhtadin orang yang mendapat petunjuk jadi tidak ada orang Islam ini masuk neraka masuk surga semua jadi takut ini jamaah masuk masjid sampai kaku-kaku Hah? saya solat di Batam anak muda datang Ustaz, masjid kami pecah kenapa dek? kemarin ada yang bawa ajaran katanya kalau imamnya tidak pakai jenggot solatnya tidak sah Ente kalau mau imam ada jenggot, ente ambil tu kambing sana suruh jadi imam, ente di belakang. Ah ah ah, ah. Gara-gara itu tu kata Nabi Wal Wal Arabu bitalsumi orang badui panatis kesukuan masuk masjid mukanya keras, kalau bukan kelompoknya dia marah itu. Ah tapi kalau ketemu kelompoknya dalam masjid, Assalamualaikum ya ahi. cium-cium hmm, hmm. seperti anak kucing. Ada yang begitu dalam masjid. Ini juga golongan munafik yang hanya menganggap dirinya paling betul dengan saudara muslim yang yang lain. Saya enggak ada cerita itu. Saya pokoknya Islam. Mau NU orang kunut saya kunut. Tadinya tadikan imam juga ngajak kita berzikir. Kalau imam belum habis berzikir jangan dulu salat ente, duduk dulu. Kecuali ente mau jamak buru-buru ente musafir, enggak apa-apa. Begitu dalam Islam saya diajar begitu. Ya, Allahumma anta salam, wa minkah salam, wa ilaika yaudz salam, fahaina robbana bissalam, wa aakhiril jannah tadar salam, tabarroh tabarrobbanawata alaihtayyal zaljalali wal ikhram, illahi ya anta maulana subhanallah, subhanallah Allah tiga kali mensucikan Allah. Kemudian nanti. Subhanallah wabillahiidaiman abada. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin walikulikulinalmawfiqulinalni'matin. Walikuli Allahu akbar. Kalau imam sudah selesai saya baru berdiri. Jangan imam sementara doa encik. Jangan dulu. Ikuti. Nah, Islam jadi bagus kalau begitu. Ada kalanya berkelahi di Jakarta berkelahi. Di sini solat, di sana juga solat. Abis solat, pukul Enggak jadi saya ceramah. Ah, ha, pulang saya ribut di sini salat di belakang salat karena di sana tidak mau salat sama-sama. Ah. Ini gara-gara. Kalau sudah begini umat Islam, orang kafir di luar sana senang sekali dan saya sebagai orang yang mendapat hidayah enggak suka yang begitu. Saya bergaul dengan orang apalagi kalau sudah ngomong menjatuh-jatuhkan sama-sama muslim, lari saya dari tempat itu. Saya cinta terhadap Islam, cinta kepada umat Nabi ini. Kalau hanya mau cari popularitas, mau cari duit dalam berdakwah, saya dari Jakarta berdakwah kemana mana pakai mobil. Dan tidak pernah saya pakai pengawal. Mobil saya saja sudah mati, tidak ada plat nomor itu. Turun di Lampung sana, polisi prik periksa semua panjang antrian ke belakang. Karena semua yang turun dari kapal diperiksa. Begitu saya turunin kaca. Turun. Saya turunin kaca, buka begitu. Ada apa gubernur? Oh uh, Pak Ustadz Assalamualaikum Selfie-selfie oh, dulu Ustaz. Ha, tak tak tak Lupa periksa Saya langsung jalan Mungkin polisi baru sadar Kita belum periksa Dia sudah pergi <laughs> Mau ke mana Ustaz? Mau ke Sumatera Mau ke Aceh Mau ke apa Mau ke Riau Oh sudahlah. Kalau begitu Jalan saja Ustaz. Hati-hati di jalan Didoain semua polisi Padahal tidak ada SNK Ha, kalau ada polisiah yang hadir di sini lalu lintas, insyaallah Basir dia sudah bantu itu. Jangan ditangkap ya, ustaz tidak ada STNK. Ah, ha? tidak ada apa yang disakuti? Enggak, ada. memang tidak ada. Kenapa? Karena zaman Jokowi ini semua mahal tiga kali lipat harga STNK. Nanti kalau sudah ganti presiden baru saya kembali nama itu, balik apa ganti STNK, BPKB. Kalau sudah ganti pre presiden ngapain sama balik nama biasa aja kalau ditangkap biar jadi besi tua cerama dapat rejeki beli lagi <laughs> apa susahnya pendeta saja pakai portuner apalagi ustadz Heh? tidak ada jadi bohong itu kalau ada mu'alaf gak boku miskin masuk ke masjid minta-minta duit saya dulu kaya nanti masuk islam jadi miskin itu kalau dari kafir kaya masuk islam mestinya tambah Allahu Akbar tidak ada kekurangan saya ke sana kemar, bukan itu tujuannya Bilang sama bini anak Masuk Islam kita, cari surga Ini baru pertama masuk Islam Baru masuk Islam, baru mu'alab Setelah sudah lama, sudah 11 tahun Islam 5-6 tahun di Islam Masa Allah, baru saya sadar Surga tidak usah di, di, direbut, dicari Nanti Allah yang siapkan Al-jannatu mustaqotun ila arbaati nafarin Talil Qur'an Wahab fidilisanu, mutimuljiani, wasoimina fi syahril ramadon. Ya, surga merindukan empat orang yang pertama talil Quran suka menghafal al, al Quran membaca al Quran pagi-pagi usai solat subuh alif lam mim. Zalikal kita bular riba fi huda lil muttaqin. Ibunya sambung dari kamar tadarus. Allahi na bil gohibi wa yuk imuna solatawamimah rizaknaumyunfikun anaknya. Wallahi na yuk minuna bima unzila ilaika wama unzila min kublik wabil akhiratihum yukinun satu keluarga Al Quran. Ini sudah tidak solat subuh, ongkang kaki jisamsu di tangan. Ah. Ha? Secangkir madu merah, rumah penuh dengan lafaz Allah dan Rasul, tulisan Arab macam-macam di dalam rumah, ayat-ayat Al Quran, solat subuh tidak, kopi angkat kaki, tidak solat subuh rokok, nah, ini yang berlain. Habis menyanyi besok muncul di running text TV1, Amina tewas di tangan Abdullah, warga Pekanbaru, kenapa? Karena lagu secangkir kopi merah, secangkir anggur merah umat islam narkoba minuman keras apalagi riau ini beberapa kali saya nonton TV anak-anak muda menjadi kurir nar, narkoba ini salah satu yang diupayakan orang kafir hatta hancurkan islam generasi islam dirusak oh cita-cita orang kafir itu tahun 2020 kristen harus merejalela menguasai pemerintahan di Indonesia sekarang sudah terjadi belum? Sudah. Daerah-daerah mungkin kapolres di sini kafirun, betul kan? Kemarin kafirun. Ah, di setiap daerah instansi militer Polri mereka kuasai sampai ke pemerintahan. Padahal di sini daerah muslim. Satu saja diganti Jokowi itu, saat berhenti sudah penyakit ini, di situ sumbernya. <laughs> Sudahlah, kalau itu sudah diganti Berarti kalau siapa yang bela Jokowi Islamnya itu bukan Islam munafik itu Kalau yang bela Jokowi uh -uh. Berarti Islamnya belum sampai kerlung paling dalam Coba Pak. Rumah tangga itu Biar tidak makan, tidak minum Yang penting tidak berkelahi Di zaman Jokowi ini Orang selalu berkelahi di adu domba huh? Ulama dibantai di Bandung sana Di Bogor sana Kemudian banyak kejadian-kejadian aneh. PDIP mendeklarasikan di Bandung kemarin tidak boleh lagi ada azan. Ah, ada itu saya mendapat VA nya. PDIP sudah mendeklarasikan Megawati nenek-nenek itu sudah bilang apa? Kami tidak perlu pemilih orang Islam. Innalillahi. Saya begitu melihat muka Megawati ini. Kapan setiap kali saya nonton TV? Selalu terucap dari mulut astagfirullahaladzim. Kapan ini manusia mati ya Allah? Ah, kapan dia cepat mati? Ini orang ini kalau sudah selesai saya rasa jadi bagus Indonesia ini. Minta ampun rakusnya terhadap harta itu sampai Islam di wa minanas maniakululahmanabillahi wabil yaumilakhiri wa mahum bimuk ini. Ada orang di antara kaum mengaku beriman padahal mereka menipu orang-orang ber beriman mengaku beriman kepada Allah keperiman kepada hari kiamat tapi mereka menipu orang-orang beriman nah ini orang-orang yang sudah terjadi sekarang PDIP tapi pekan baru sekarang tidak ada lagi partai PDIP ya ah ha? ada ada tapi jangan dipilih jangan dipilih nah, jangan dipilih insya Allah jangan dipilih saya di Lampung coba tanya istri saya bikin tablik akbar di Lampung namanya Sunario saya tidak tahu kalau dia ketua DPC PDIP Innalillahi sampai pulang saya tidak dapat amplop. Saya ceramah saya bilang doakan Megawati supaya cepat mati namanya Sunarjo ketua DPC Lampung sana. Ini kan di YouTube nanti Sunarjo dengar dia caci maki sama saya tidak apa-apa. Hah? Saya bilang doakan Megawati supaya cepat mati. Ibu-ibu amin. Allahu Akbar amin. Ha Sunarjo langsung tunduk. Habis ceramah dia bilang, "Ustaz, ustaz belum tahu ya. Belum." Ini semua sistem dan segala macam ini fasilitasnya PDI yang siapkan. Kalau kau juga bunuh-bunuh kau juga mati sama-sama. <laughs> Kenapa? Ini kan dakwah Allah fisabilillah. Kan begitu. Islam ini kan ibarat pohon mempunyai buah yang manis. Ada yang hanya merasakan manisnya buah, ada yang merawat dan menanam dan merawat pohon Islam. Nah, pengurus masjid, ustaz-ustaz ini adalah orang-orang yang menanam dan merawat pohon is Islam. Jamaah ini yang suka rasakan manisnya Islam. Jangan cuma makan manisnya. Sekali-sekali lah kita untuk lelah-lelah, berlelah, berletih, lesu untuk membantu menanam dan merawat is Islam. Termasuk di partai-partai politik ini. Jangan cuma ambil manisnya. Kan begitu. Saya punya pimpinan itu Ustaz, bisa ditegur saya dari pusat. Jangankan ditegur, mati pun kau sama-sama dengan dia. Ah ha? sampai pulang saya tidak dapat amplop. Tidak apa-apa. Yang penting kau sudah sudah hajar. Ini baru namanya dakwah fisabilillah. Di Riau sini juga pernah di Siak kecil sana. Di Siak kecil ada yang menyeberang pakai perahu sebentar ke sana. Ada ustaz di sana, laus saya bilang namanya. Pernah mengundang saya ke sana. Sampai di sana ternyata acara politik. Sementara ceramah dia kecolek saya, Ustaz. Tolong bilang yang sambutan tadi itu calon bupati, itu yang membiayai ustaz ke sini. Oh nanti sebentar kamu, Insya Allah Begitu saya ceramah dan saya bilang Jangan pilih nih satu yang sambutan tadi <laughs> Boleh masih ada beliau itu Akhirnya terbukti masuk penjara beliau itu Yang saya bilang jangan pilih Memang jadi tapi ke penjara Ah itu dia Saya nonton televisi itu Apa saya bilang Hah? Wah ustadznya itu Kenapa ustadz begitu Saya rusak namanya lebih baik kau rusak daripada saya punya jubah Hidayah rusak ternoda dari awal saya sudah berjanji silakan baju saya bolong kena am, kena daripada apa itu santan ikan santan makanan kena noda kopi dan lain sebagainya bahkan bolong kena api rokok tidak apa apa jubah saya ini gamis saya tapi jubah hidayah saya jangan sampai ternoda hanya karena model begini sudah bilang-bilang bilang ustaz supaya kalau ustaz pulang nanti kita kasih eh hey, saya bukan pencerau amplop Ha? Saya bilang sama beliau, ini manusia satu ini jangan pilih. Kalau orang, karena saya baca di hadis, siapa yang meminta jabatan tidak mana, kan begitu? Termasuk yang satu samudian tadi ini. Ini meminta jabatan tidak usah. Kalau mau jadi kandidat, toharoh, solat malam, minnal ilah fatihat bihi. Minta kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'azabil kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, bahkan hutang-hutang wa na'udzubika minghola bati wa qarr rijal. Minta kepada hati tidak dikejar-kejar orang. Berdoa kepada Allah tidak tuntutan lagi. Minta kandidat berdoa kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Insyaallah tidak ada yang mustahil dipilih. Ha? tapi kalau boleh apa-apa sudah pakai-pakai Islam diperalat suruh pilih suruh pilih jangan kalau ketemu orang-orang seperti saya begini memang tauhidnya enggak bengkok-bengkok insyaallah enggak peduli biar kau general 100 bintang ha? kemana saya di Medan itu ada jarot yang dipilih saya bilang nyampil itu jarot itu sudah gagal di Jakarta datang ke <laughs> ada kandidat itu Kandidat di TV menangis. Saya diperifikasi. Allah sudah menangis begini. Kalau sampai jadi bahaya yang model-model begini yang menangis begini. Ya? Menangis kehilangan jabatan. Saya kehilangan apa? Saya kehilangan jabatan rektor kabinet. Ketawa terbahak-bahak saya. Hidup makan singkong tapi masuk surga. Amin ya robbal alamin. Daripada makan roti tubuh Yesus masuk neraka. Neraka. Alhamdulillah masuk Islam tidak pernah sakit, di pendeta dulu sakit-sakitan. Sekarang makanan saya cuma dua. Pecel lele lamongan NU. Aha. Ha, rumah makan Padang Muhammadiyah cukup. <laughs> Setiap mau bayar sudah ada yang bayar. Sudah ustaz, sudah dibayar. Siapa yang bayar itu di sebelah. Ha? Baju ceramah ini murah. Tidak apa-apa masuk masjid baju murah enggak apa-apa. Paling di Tanah Abang 75 ribu ha? Ini pun tidak dibayar ini Ada beberapa pasang Begitu masuk Tanah Abang Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Nak cari apa Buya? Aduh dah cari besar Gamis ini Aduh untuk Buya 70% Ini hadis belum keluar Begitu hadis keluar Allah wakbas bebek pulang ya. Pikul Pikul Istri saya bilang, "Pak, saya cuma kasih uang kamu 300 ribu tadi turun." "Iya, tapi inilah harganya." "Hah? Itu belum keluar hadis, Dek. Baru satu. Baru hanya bicara biasa. Hanya lemes begini udah langsung kasih banyak begini, Dek. Apalagi kalau hadis sudah menyusul sampai 5." "Enak jadi ustaz ke mana-mana gratis." "Hah? tak bakal kembali ke sana ke kafir lagi insyaallah." Ha? langit tempat bergantung runtuh bumi tempat berpijak lenyap sekali Islam sampai mati tetap Islam tak akan bertahan tidak akan bergeser kaki Yahya waloni ini enggak tidak ada Inilah ya, maknanya saya bilang Syaibudin Sai, Ibrahim itu dalam Al Quran Inna sharot Dawabi In lazina kafaru fahum layyuk minun kata Allah Al Anfa 55 Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kapir. Jadi kalau saya dulu masuk Islam sekarang berarti saya sekarang cuma perubahan jiwa dari binatang jadi manusia. Ah, Syaibudin Ibrahim dari manusia jadi hati ah, balik-balik begitu jadi yang rencana mau jadi binatang malam ini enggak jadi kalau ada yang mau ancang-ancang mau murtad enggak jadi saya pernah ceramah ayat itu dan ada yang keluar masjid langsung bilang memang ustaz saya sudah ancang-ancang mau jadi binatang tapi dengar begini enggak jadi <laughs> ada yang pandang enteng dengan Islam melihat orang Islam pakaiannya murah itu di hotel-hotel itu sudah tidak pakai Assalamualaikum padahal kita datang pakai kopiah tidak ada selamat pagi wah saya juga ekstrim orangnya Waktu ke Bali, polisitan itu, selamat pagi. Saya jawab, memang pagi. <laughs> Kalau Muslim pakai salam lah, biarpun ente kerja di toko, kerja di tempat kapir, lihat saudaramu Muslim pakai salam. <tik> Assalamualaikum, Ustaz. Atau Assalamualaikum, Pak Haji. Ini tidak. Lihat orang pakai kopi, ya, datang. Selamat pagi ada apa, Pak? Saya just tanya, kamu Muslim, dek? Muslim, jangan kau ikut acara-acara kapir. Saya kan Muslim, ente sudah lihat pakai gamis, pakai kopi, ya. Oh iya baru yang satu. Eh, oh ini yang pendek yang di YouTube ya. Cina usahlah pura-pura begitu kalian. Wah, latihan deh latihan. Karena dengan salam itu kamu akan diberkahi. Nah, nanti ente dipecat dari sini baru pura-pura ke masjid pakai salam. Sama dengan orang-orang munafik yang waktu jaya dia, masya Allah jauh dengan masjid. Begitu sudah mau jatuh jatuh sakit jatuh miskin baru pura-pura datang ke masjid. Waduh saya dulu kalau mampu memang saya bantu Islam ini padahal dulu mampu dia Hah? waktu dia jaya dia acu, dia acu dengan masjid nanti sudah mau mati baru cari mas, masjid banyak kami doakan orang-orang kaya yang sakit di Jakarta sudah mau mati baru ingat-ingat napas dengan suatu-satu nanti ustaz kalau saya sembuh saya bantu dalam waktu kudasar munafik sudah mau mati waktu masih kuat Teman saya bilang, Ustaz Ansar bilang, itu kaya Ustaz yang kita mendoakan ini. Kaya sekali, banyak sekali kebun. Wah, oh, dia janji kalau sembuh nanti dia bantu. Tapi tidak sempat sembuh, langsung mati di situ. <Gülüyor> itu. Jadi masih sehat-sehat begini. An umri fima afna. Gunakan usia kita, habiskan usia kita untuk dakwah di jalan Allah. Amin. Dakwah itu maknanya bukan cuma ceramah. Kebetulan saya diberikan nikmat berceramah. Ustaz Somad diberikan nikmat berceramah. Kerana hanya dua ustaz di Indonesia ini yang masih punya magnet mengumpulkan jemaah. Ustaz Somad dan Yahya Waloni. Enggak, memang cuma itu Pak. Ceris saja di Youtube. Pak uh, Ustaz Somad dan Yahya Waloni. InsyaAllah dua-dua ikhlas. Doakan beliau kasihan. Beliau ada di Malaysia sekarang. Amin. Sedangkan saya cuma dari ampas-ampas kafir begini pun diberi lidah saya untuk menyampaikan satu dua ayat. Apalagi beliau itu ulama besar. Makanya kalau mau beliau lebih tinggi lagi jabatannya, Doakan Prabowo jadi presiden Supaya beliau jadi menteri agama Amin, Amin. Amin. Tengku Baji Tungguan Guru Baji Jadi menteri agama Setelah Prabowo ganti Penglima Gatot jadi presiden lagi Atau Prabowo dua periode Baru Ustaz Somad jadi men menteri agama Amin. Tuan Guru Baji Kalau Tuan Guru Baji langsung jadi presiden Saya kira saya ini orang yang tahu demokrasi internasional jadi saya kira belumlah. Belum. Perabawalah belum. lah dulu karena demokrasi kita memerlukan biaya. Demokrasi kita memerlukan biaya, bukan hanya kepercayaan dalam satu institusi agama, bukan, bukan. Pertarungan politik harus dibedakan dengan perjuangan dak Dakwa nah, Dakwah dipisahkan dengan studi antropologi, dipisahkan dengan studi sosial budaya dan dipisahkan dengan studi internasional demokrasi. Itu harus tahu, penceramah harus tahu itu kalau sudah tahu itu enggak apa-apa seperti saya bilang Jokowi cepat mati kalau ada orang mau proses saya akan tanya ke Hakim fakta yuridis mana doakan orang mati masuk penjara kan begitu <laughs> jadi sifatnya bukan horizontal fair. vertikal yang tidak mampu disentuh oleh fakta yu, yuridis. jangan bilang yang lain-lain yang bersifat horizontal pasti dikurung kita ha, Itu maka harus perlu keras tapi ilmiah ha? MUI bilang orang jangan ucapkan selamat natal karena haram saya tidak saya jangan jangan jemaah mengucapkan selamat Natal, karena di dalam pengakuan Kristen, pendeta-pendeta pun tidak tahu tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi bukan haram siapa yang mengucapkan selamat Natal, sama-sama goblok dengan kafir Kristen. Begitu. Lebih ilmiah, lebih ilmiah tapi keras, vertikal. Nah, kalau haram-haram itu payah, payah nanti. Jangan terlalu mengharam-haramkan sama-sama Muslim. Ya, semua orang Islam ini insya Allah masuk surga. Saya aja dari kafir masuk surga kok. Walau ana ahlul kitabi amanu wa taqallaka fanna sayatihim wa la atqallnahum jannatin naim. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka lalu menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Amin. Amin. Ini pendeta yang masuk Islam masuk surga. Yang lain kalian sudahlah. Kalau ada dengar orang Katolik di luar sana menyerah sajalah. Angkat tangan serahkanlah senjatamu langsung disunat besok. Karena itu yang pendeta takut masuk Islam, sunat. Sudahlah, sebenarnya banyak yang tahu Kristen itu bohong, Islam benar tahu. Cuma untuk persoalan satu ini, potong Allahu Akbar. Potong memotong kemaluan ini. Ya. Jadi saya kira begitu saja jemaah. Sebagaimana biasanya saya memang sudah 2 jam lebih ini. Ha? Ternyata begini suasananya lebih bagus. Ya Besok malam coba jangan pakai lampu lah kita ceramah. Ha? Gelap-gelap bagus kita ceramah. Ha -ha. Gak apa-apa, gak bakal tertidur. Kan begitu. Tapi di sini tadi, tegang betul saya. Batang leher saya ini orang biasa gerak kan. Biasa bergerak. Kalau khutbah ya tidak apa-apa di sini tadi. Karena khutbah saya baca. Tapi kalau ceramah begini, tidak boleh dikurung-kurung. Ha? Saya ini bagaikan burung terlepas dari sangkar. Haa? Terlepas dari sangkar, enak sekali, begitu terlepas gak mau, gak mau berhenti, jalan terus, jalan terus berdakwah. Karena ada kemampuan dari kafir sana, kemampuan berbicara, begitu masuk Islam langsung jadi Ustadz, Alhamdulillah. Ha? Berdakwah, kami suami istri, tua istri saya hadir, anak saya juga masih kecil, Muhammad Ibn Shawwal. Jadi waktu masuk Islam, anak saya tiga, anak saya tiga, sudah disunat, sekarang anak saya mau ke delapan ini. Ha? Ini yang kecil baru lahir Muhammad Ibn Shawwal Saya minta kepada Allah Sepuluh orang anak Dua anggota parlamen Dua businessman. Ah ha, itu Doakan ha? J -j Jangan ustaz semua Nanti siapa yang bela Islam Kalau Islam diganggu Bukan ustaz yang bela Islam Bukan Parlamen yang bela Islam Orang-orang ha? muslim Yang jadi general Yang jadi anggota DPR Itu seperti Fadlizon Seperti Pari Hamzah Wah Sohib saya semua itu Memang orang-orang gagah, muka-mukanya ganteng-ganteng. Ini presiden satu, <laughs> apa-apaan? Satu wakilnya bung kecil. <laughs> Kehabisan orang di Indonesia ini tidak? Banyak yang gagah-gagah. Coba lihat SBY, ma Allah gagah betul. Wah, yeah, forum internasional, Bismillah, all the praises go to Allah, segala kemuliaan bagi Allah. SBY, Bismillahirrahmanirrahim. Dukung mana pakai Bismillah? Tidak ada. Hah? Carilah presiden yang nanti mukanya gagah. Supaya Indonesia orang Indonesia ganteng-ganteng begini. Ibu-ibu sana. Hah? Manis-manis biar pesek tapi mah? Manis. Masya Allah. Apalagi laki-lakinya. Ini dipilih. Apa-apaan. Bukan menghina tapi masih banyak yang lebih bagus. Amin ya Rabbal. Amin. Apa gitu? Hah? Ini hak demokrasi, bukan-bukan mengadu domba atau provokasi tidak. Memang betul begitu, cari presiden di, lay, di luar daripada Jokowi. Ya, saya kira sudah lampu menyala, tapi saya sudah kehabisan ini. Ya, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah besok malam di Panam. Di Panam, di sana, di apa itu, Jalan Subrantas. Masjid. Saya lah, ah, eh, wajib. Ah, Masjid Abu Dardah di sana besok malam. Saya enggak tahu pokoknya ada yang menjadwalikan. Ada di sebelah sana. Nanti sampai tanggal 16 saya di Rohul, Masjid Al Jihad, Kota 4. Sampai tanggal 18 di sana, 18 Bagan Batu, 20 dan sampai 25 di Medan, Bukit Tinggi, Tebing Tinggi. Tebing Tinggi dan Kisaran, Labuan Batu. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana biasanya jemaah saya membawa buku saya Dengan judul kebenaran Islam Menurut mantan pendeta Bagi jemaah yang berminat untuk mendapatinya Di dalam buku itu ruang lingkup pembacaan tentang kebenaran Islam Dan kebohongan ajaran Kristen Sudah tertuang dalam buku itu Bagi jemaah yang berminat Silakan ada di mobil saya Di luar sana Karena saya membantu perjalanan dakwah saya dengan membawa buku apa yang saya ceramahkan ini Sudah saya sampaikan dalam buku Mungkin ada yang lupa atau Ingin melihat lebih jauh perjuangan saya Ada buku saya di mobil sana Bagi jamaah yang berminat Bukunya ada di mobil Isti saya akan melayaninya Dengan judul kebenaran Islam Menurut mantan pendeta Terima kasih Ini saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan saya Musyukum manapsi wa bintak w La ilaha illahu Allahulohi faliyat wa kalil mu'minul. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama sama-sama kita borong hubungnya guru pusat insyaallah dijaga perumahan lihat bagi kita semua